מזמור זין, שיגיון לדוד, אשר שר לאדוני על דברי חוש בן ימיני. אדוני אלוהי בך עשיתי, הושעני מכל רודפי והצילני, פן יטרוף כאריה נפשי, פורק ואין מציל. אדוני אלוהי, אם עשיתי זאת, אם יש עוול בכפי, אם גמלתי שולמי רע, ואחלצה צוררי רקם, ירדוף אויב נפשי, ויסג וירמוס לארץ חיי, וכבודי לעפר ישכן סלע. קומה אדוני באפיך, הנשא בעברות צוררי, ועורה אלי. משפט ציוויתה ועדת לאומים תסובבכה ועליה למרום שובה. אדוני ידין עמים שופטני אדוני כצדקי וכתומי עלי. יגמור נא רע רשעים ותכונן צדיק ובוחן ליבות וכליות אלוהים צדיק. מגיני על אלוהים, מושיע ישרי לב. אלוהים שופט צדיק, ואל זועם בכל יום. אם לא ישוב חרבו ילטוש, כשתו דרך ויכונניה, ולא הכין כלי מוות, חיציו לדוליקים יפעל. הנה יחבל אוון, והרה עמל וילד שקר. בור קרה ויחפרהו ויפול בשחת יפעל. ישוב עמלו וראשו ועל קודקודו חמסו ירד. אודה אדוני כצדקו ואזמרה שם אדוני עליון.